Rum suresi Məkkədə nazil olmuşdur 60 ayədə Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla Əlif, Lam, Mim Rumlular, Bizanslılar İranlılara məqlub oldular Ərəbistanə ən yaxın bir yerdə Şamda və ya Urdunda. Lakin onlar bu məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində. 3 ilə 9 yaxud 10 il arasında. Əvvəldə, sonra da hökm Allahındır. Əvvəlcə İranlıların, sonra da Rumluların qalib gələcəyi o gün möminlər sevinəcəylər. Allahın köməyi ilə. Allah istədiyinə kömək edər. O yeniləz qüvvət, mərhəmmət sahibidir. Bu zəfəri kitab əhlinə Allah vəd etdi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların çoxu bunu bilməz. Onlar dünya həyatının zahirini, ticarət və əkinçiliyi işlərini, məişət məsələlərini bilirlər. Ahirətdən isə xəbərsizdirlər. Məyər olar öz-özlüklərində Allahın göyləri, yeri və onların arasındakıları ancaq haqq ədalətlə və müəyyən bir müddət üçün yarattığını düşünmürlərmi? Həqiqətən insanların şoxu Rəbbi ilə qarşılaşacağı, qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün Allahın hüzurunda duracağını inkar edir. Məyərular yeryüzünü gəzip, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar, ad, səmud tayfaları, bunlardan daha qüvvətli idilər. Onlar əkinciyi məqsədi ilə torpağı qazıb altını üstünə çevirmiş və yeryüzünü bunlardan daha çox abad etmişdirər. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşqarı möcüzələrlə gəlmişdilər. Allah onlara zülm etmirdi, onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Sonra Allahın ayələrini yalan hesab edib, onları məzxəriyə qoymaqla pisti yedənlərin aqibəti lap oldu. Allah məxlugatı əvvəlcə yaradır, öləndən sonra yenidən dirildir. Sonrada siz qiyamət günü onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Qiyamət qopacağı gün günahkarlar matməətdəl qalacaqlar. Özlərini təmizə çıxarmaq üçün heç bir dəlil sübut gətirə bilməyəcəklər. Allaha qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfayət edəcək kimsələr olmayacaq. Onlar öz şəriklərini inkar edəcəklər. Qiyamət qopacağı gün, məhz o gün möminlərlə kafirlər bir-birindən ayırılacaqlar. İman gətirib yaxşı işlər görənlər, cənnət baxçılarının birində sevinc içində qalacaqlar. Kafir olub ayələrimizi və axirətdə qovuşacaqlarını, qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün hüzurumuzda duracaqlarını inkar edənlər isə əzav verilmək üçün hazırlanacaqlar. Elə isə, axşam səhər Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyin. Axşam gecə və süb namazlarını qılın. Göylərdə və yerdə həmd, şükür və tərif yalnız ona məxsusdur. Gün batanda da, gündüzlə onu təqdis edib, şəninə təriflər deyin. İkindi və gün orta namazlarını qılın. Allah ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır. Öləndən sonra torpağı dirildir. Siz də qiyamət günü dirildirib, qəbirlərinizdən belə çıxardılacaqsınızdır. Sizi, atanız Adəmi torpaqdan yaratması, sonra da sizin hərənizin bir insan olub yer üzünə yayılmağınız onun güdrət əlamətlərindəndir. Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da onun güdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda, bu yaradılışda Düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır Göylərin və yerin yaradılışı Dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də Onun qüdrət əlamətlərindəndir Şübhəsiz ki, bunda Bilənlər Ağıl və elm sahibləri üçün Allahın vəhdaniyyətinə Onun hər şəyə qadir olmasına dəlalət edən nişanələr vardır Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz Gecə istirahət etməyiniz Gündüz çalışmağınız Neymətindən ruzi axtarmanız da Onun qüdrət əlamətlərindəndir Həqiqətən Öyüd nəsihət eşidənlər üçün Bunda ibrətlər vardır Sizə həm qorxu Həm də ümid verən Sizi vurmasından qorxduğunuz Dalınca isə Yağış yağmasına ümid bəslədiyiniz İldirimi göstərməsi Göydən yağmur indirib öləndən sonra Onunla torpağı diriltməsi də Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bunda ağılla düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Göyün və yerin onun əmrində durması. Sonra sizi bir dəfə, İsrafilin suru bir dəfə öfürməsi ilə çağıran kimi, dərhalı yerdən, qəbirlərinizdən dirilib çıxmağınız da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Göylərdə və yerdə kim nə varsa onundur. Mələklər, cinlər və insanlar Allahın bəndələridir, hamısı ona boyun əyər. Məxlugat əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da qiyamət günü yenidən dirildəcək odur. Bu iş onun üçün çox asandı. Göylərdə və yerdə olan ən yüksək sifət, Allahdan başqa heç bir tanrı olmaması vəhdaniyyət sifəti yalnız ona məhsustur. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Allah sizə özünüzdən bir məsəl çəkər. Sahib olduğunuz kölələr içərisində, sizə verdiyimiz mal dövlətə, sizinlə bərabər ortaq olan, özünüzdən, özünüz kimi azad adamların haqqına toxunmaqdan çəkindiyiniz kimi o kölələrdən də çəkindiyiniz şərkləriniz varmı? Siz buna razı olarsınızmı? Əlbəttə yox. Elə isə bəs Allaha, öz aciz bəndələrinə, bütləri şərik qoşmağa necə razı olursuz Biz ayələri, ağılla düşünən bir qövm üçün belə ətraflı izah edirik. Lakin özlərinə zülm edənlər, nadanlıqla nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın, Küfr edəcəklərini əzəldən bildiyi üçün yoldan çıxartdıqlarını doğru yola İslam dininə kimsə ala bilər? Onlara kümək elə bilən kəslər də olmaz. ya Muhammed, ümmətinlə birlikdə batildən haqqa tapınaraq, pak bir müvəxhid, xalis təkallahlı kimi, üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə İslamə tərəf tutur. Allahın dinini, onun yaratdığı tövhüd dini olan İslamı hiç vəclə dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların əksəriyyəti, haqq dinin İslam olduğunu bilməz. Ya Mühəmməd, sən və ümmətin tövbə edərək ona tərəf dönün. Ondan Allahın əzabından qorxun, namaz qılın və müşriklərdən olmayın. O kəslərdən ki, öz dinini parçalayıb firqə-firqə oldular. Bəzisi bütlərə, bəzisi günəşə və aya, bəzisi ulduzlara səcdə etməyə başladılar. Hər bir firqə öz dininə, öz dininin haqq olduğuna sevinər. İnsanlara bir ziyan toxunduğu zaman, Rəbbinə tərəf dönüb ona tövbə edərlər. Sonra Allah öz mərhəmətindən onlara daddıran, Onları mühənətdən qutaran kimi İçərilərindən bir qismi Rəbbinə şərik qoşar Bizim onlara verdiyimiz neymətləri inkar etsinlər deyə Şirkə, küfrə düşərlər İndi biraz dünyada eylənib kefə baxın Cəhənnəm əzabının necə şiddətli olduğunu mütləq biləcəksiniz Yoxsa biz müşriklərə Allaha şeriş qoşmaqlarını söylüyən, təsdiq edən bir dəlil kitab göndərdik. İnsanlara bir mərhəmət, firavan həyat, sağlamlıq, cax-cəlal daddırdığımız zaman ona sevinərlər. Onları öz əlləri ilə etdikləri əməllərə, qazandıqları günahlara görə bir müsibətə düşar etdiyi də isə dərhal məyus olarlar, hər şeydən ümidlərini üzərlər. Məyər olar, Allahın istediği kimsənin Ruzisini bol etdiyini, İstədiyinkini də azaltdığını Görmürlərmi? Həqiqətən bunda iman gətirən bir tayfa üçün İbrətlər vardır. Ya Mühəmməd, Yaxın qohuma, Yoxsula, miskinə, Pulu qutarıb yolda qalan müsafirə, Allahın vacib buyurduğu Haqqını ver. Allah rizasını, Allahın cemalını dileyenler için bu daha hayırlıdır. Ahiretten nicaat tapanlar, mətləbinə çatənlər məhz olardı. Sərvətinizin, xalqın mal-dövləti hesabını artması üçün sələmlə verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkəti olmaz. Allah rızasını deyir yerəy verdiyiniz sədaqə isə belə deildir. Bunu edənlər dünyada mallarının bərəkətini ahirətdə isə öz mükafatlarını qat-qat artıranlardır. Sizi yaradan, sonra sizə ruzu verən, sizi öldürən və daha sonra qiyamət günü dirildəcəyəyəm əz Allahdır. Şərkləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə biləni varmı? Allah payk və müqəddəsdir. Allah müşriklərin Ona şərik qoşduqlarından ucadır. İnsanların öz əlləri ilə etdikləri pis əməllər, öz günahları üzündən quruda və suda fəsad pozun təmələ gələr. Bəzi yerlərdə quraqlıq, qıtlıq olar. Bəzilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələ baş verər. Dənizlərdə gəmələr batar ki, Allah bununla onlara etdiklərinin bir qismini Etdikləri bəzi günahların cəzasını daddırsın Və bəlkə onlar tövbə edib Pis yoldan qayıtsınlar Ya Muhammed De Yer üzünü gəzip dolaşın Və sizdən əvvəlkilərin Ahırının necə olduğuna baxın Onların əksəriyyəti müşlük idi Ya Resulun Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün Qiyamət günü gəlməmişdən əvvəl Üzünü düzgün deyinə İslam'a doğru çevir. O gün insanlar haqq hesab çəkildiyidən sonra bölüy-bölüy iki dəstə olarlar. Möminlər cənnətə, günahkarlar isə cəhənnəmə gedərlər. Küfrədənin küfrü öz əleyhinə olar. Qazandığı günaha görə cəhənnəmə atılar Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə rahat mənzillər hazırlamış olarlar ki, Allah-əsədə iman gətirib salih əməl edənlərə öz lütfündən, öz kərəmindən mükafat versin. Şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. Həqiqətən, küləyləri müjdəçi olaraq göndərməsi, sizə öz mərhəmətindən daddırması, yağış verməsi, əmri ilə gəmilərin üzməsi, nimətindən ruzi axtarmanız onun qüdrət əlamətlərindəndir. Bəlkə Allahın neymətlərinə şükr edəsiniz. Ya Muhammed biz səndən əvvəldə onların tayfalarına neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Peyğəmbərlər onlara açıq aşqər möcüzələrlə gəlmişdilər. Biz peyğəmbərləri təksib edən günahkarlardan intiqam aldıq. Möminlərə kömək etmək bizə vacibdir. Biz öz vədimizə əməl edərək Möminlərə yardım etməliyik. Buludları hərəkətə gətirən küləyləri göndərib, Onları göyüzündə istədiyi kimi yayan Və topa topa edən Allahdır. Artıq buludların arasından yağış çıxdığını görürsən, Onu, yağışı, bəndələrindən istədiyinə verən kimi Onlar sevinərlər. Hər kənd ki, üstlərinə yağış indirilməzdən, Sən Allahın rəhmətinin, Yağışının əsər əlamətənə bax ki, torpağı öldükdən sonra necə dirildir? Doğrudan da, o ölüləri dirildəndir. O, Allah hər şeyə qadirdir. Əgər biz onların əkinlərinin üstünə bir yel əstirsək və o yel nəticəsində əkinlərin saralıb solduğunu görsələr, bundan sonra mütləq nankor olmağa başlayırlar. Şübhəsiz ki, sən, haqqa çağırışını ölülərə bildirə bilərsən, nə də dönüb gidən kərlara işitdirə bilərsən. Sən körları da düşdüyü iləri əyri yoldan qutarıb, düz yola gətirə bilməzsən. Sən haqqı yalnız ayələrimizə inananları işitdirə bilərsən. Məz onlar müsəlmandılar. Allaha ürəydən inanıb, ona canbaşla itaət edərlər. Sizi zəif bir şeydən, nütvədən, Bir qətrə sudan yaradan, Güçsüzlüydən, Körpəliydən sonra qüvvətli, Cavan edən, Qüvvətli olduqdan sonra yenidən Taqətsiz və qoca edən Allahdır. O istədiyini yaradır. O hər şeyi biləndir. Hər şeyə qadirdir. Qiyamət qopacağı gün, saat, Günahkarlar qəbirlərində və dünyada Bir saatdən artıq qalmadıqlarına andıçərlər. Onlar, ahirətdə belə yalan danışdıqları kimi, Dünyada da batilə uyub haqdan belə döndərilirdilər, Yoldan çıxardılırdılar. Elm və iman sahibləri isə belə deyərlər, Siz qəbirlərinizdə Allahın kitabında, Əzəli elmində yazılmış olan qiyamət gününə qədər qaldınız. Bu, hamanın dirildiyi qiyamət günüdür. Lakin siz onun haqq olduğunu bilmirdiniz. O gün zalimlərə üzrləri heç bir fayda verməz. Yağış yağmamışdan əvvəl ondan ümidlərini üzmüşdürlər. Doğuların tövbə etmələri, Allah rızasını diləmələri də istənilməz. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkdik. Ya Muhammed, əgəgətən sən onlara Hər hansı bir möcüzə gətirsən belə, Onlar mütləq, Siz, Peyğəmbər və ona iman gətirənlər yalançısız deyəcəklər. Allah haqqı bilməyənlərin qəlblərini belə mühürlüyər. ya Mühəmməd, Sən çətinliklərə, əziyyətlərə səbrid. Şübhəsiz ki, Allahın sənə verdiyi zəfər vədi, haqdır. Qoy, ahirətə qəti inanmayanlar, Səni yüngül həsab edib yerindən oynatmasınlar Səni səbrisizliyə, səbatsızlığa sövq edərək Öz fikrindən və amalından döndərib Risaləti təbliğ etməkdən daşındıra bilməsinlər